H. Hm, das war so. Ich war schon während meines Jurastudiums ziemlich aktiv in einem großen Karrierenetzwerk online und habe da unheimlich viele Kontakte geknüpft. So konnte ich auch wirklich wichtige berufliche Kontakte herstellen. Das war nach meinem Abschluss Gold wert, denn tatsächlich habe ich über diese Kontakte meine erste Stelle in einer großen Rechtsanwaltskanzlei bekommen. Dort war ich dann ungefähr zwei Jahre. Einerseits hat mir der Job gut gefallen, andererseits brauche ich immer neue Herausforderungen. Deshalb bin ich dann als Jurist zu einer großen Firma gewechselt, wo ich wieder was ganz Neues gelernt habe. Diese Stelle habe ich in einem großen Stellenportal im Internet entdeckt.